Днес ще говорим за мъдростта на народите афоризми. Първата лекция – руски афоризми, втората лекция – български, третата лекция – арабски. И трите идеи – първата – английски афоризми, втората – египетски и третата – атлантски. Следваща лекция на 2 юни. Започвам с първата лекция – руски афоризми. Любящия прощава обидите, мъдрият не ги забелязва. Правилният начин на живот заменя много лекарства. Глупостта в главата е опасен враг. Човечеството не се учи от своите грешки, а ги колекционира. Лошите навици са живи грабители на човека. Значи достатъчно един лош навик, например, да ти съсипи живота. Това означава, че трябва да обявиш война на този паразит, стратегическа, меко, плавно, коректно да го отстраняваш, да го заместиш. Хората връждуват от духовна и душевна недостатъчност, т.е. защото са вътрешно бедни. Загубеният смисъл на живота трябва да го търсиш в самия себе си. Който е враг на себе си, търси отеха в алкохола и в наркотиците. След време ще говорим и за тях. Лекият живот, лекият живот завършва с тежки последствия. Животът никога не отговаря на всички въпроси. Той знае защо. Животът обича този, който е намерил смисъла в себе си. Алчният човек е най-добрият приятел на инфаркта. Разумният бедността не го бърка, не го тревожи. Но при глупавия бедността е мъчение. На всички умствени хора винаги нещо няма да им достига. Бъди разумен и мъдър, за да не станеш враг на себе си и враг на другите. Ако човек не разбира простите истини, значи има голям проблем със себе си. Познай себе си, за да оцениш другите хора. Властта на тъмнината е бесилна пред този който сияе отвътре. Ако нямаш власт над себе си, други ще властват над тебе. Болестите обичат този, който се оплаква от живота. Бъбривия човек е съкровище за неврозата. Обидата не обича този, който е безразличен към нея. Когато не виждам своите роднини, ми е тъжно. Когато ги виждам, ми е мъчно. Чистота без Бога е нечистота. Тоест, той може да се приведе и така. Разумен живот, устроен без Бога е голяма глупост. Изглежда настроен, нищо не е устроено. Парите правят щастлив само идиота. Вдъхновението не говори и не мълчи. То пее. Ако човекът се отдалечава от истината, после той няма да знае какво да прави и все ще пита, какво да правя. Това е белега на отдалеченост. Белегът за разумност е търпението. Ако нямате избор, значи вече сте го направили. Това, което търсиш надалече, може да се окаже много близко до тебе. Най-лошият съюзник на болния човек е отчаянието. Словото е постъпка. Думата е постъпка. За това се изисква бъдност. Първото и най-важно нещо е усилена и плодотворна работа над Словото. Когато Свещеникът е прост, религията е много сложна. Същността не е в това, което ти си достигнал, а в това, от което ти си се отказал. Историята изучава останките от заблужденията. Това мога да го обясня по простичкия начин, че археолозите ровят, копаят, никога не откриват истината. Няма значение колко ровят и докъде постигат каква дълбочина. Само чистото сърце може да прониква без дарови. То може да узнае без никаква нужда от археология. То си спомня. Но голяма е тайната на чистото сърце. Когато ще говорим за Египет, има специален раздел – Тайна за пречистване на сърцето. Хората загиват от излишни думи. Когато се съберат много натрупани излишни думи, тези същества се обръщат срещу човека, понеже са живи. Само неизказаното се струва да се запомни. Да се учиш е едно да се научиш е съвсем друго. На пияния морето е до колени, а пък локвата е до ушите му. Който обвинява правия човек, става уязвим. Ако се запали водата, с какво ще я изгасиш? Не са страшни Лошите дни, ако ти си заедно с Бог. Дявола люлее пияния човек. Нужният път Бог го показва на този, който е достоен. Нечистият дявола ще го обърква все повече и все повече. Който греши, винаги се лишава от покой. Щом си влязал в кучешка кожа, ще лаеш. Помощта от дявола е много по-лоша от бедата и от нещастието. Това беше първата лекция.